Полковник Тарас своїм полком теж на залогу. Тарарівський та Тимошівський куріні про запас себе табору. Щербанівський та Стебликівський соб табору. Та обірайте з гурту, котрі жалчіші на язик, щоб геть завдати вражим ляхам. Бо вони недотиркливі, лайки не стерплять. Тому що й сьогодні вименимо їх з гарду. А куріні отамани. Чи чуєте, панове куріні? «Жоден переглядіть свої куріні. У кого не в цітку, добавте решту із Переяславського. Та чи чуєте? Усе знов переглядіть та обома. На похмілля дати усім помихали кострогляду та похлібині на козака. А про тему ще й вчорашнього на теє. Не видихали, бо не сховати ж правди за халяви, мовляв, усі дуже доброго чаду ухопили». Дивниця, що як це ще очі ні один й не луснув. Та ось ще один загад. Як пархат шинкар продасть козакові хоч їден Михайлик горівки, так я його приб'ю під мені свиняче вухо, собаці та й провітрю гориніж на шибениці. Тепер інкіному до праці, панове, до праці та щиро». Отак давав повід кошовий, і усі козаки, вклонившись йому в пояс та не надіваючи шапок, пішли до возів та курінів. Та вже ген відійшовши, понадівали шапки. Усі зачали споружатись, спитувати зброю, насипали пороху ладівниці з мішків, обірали коней, рихтували воси. Тарас, йдучи до свого полку, міркував за Андрія. Та й жадною мірою не мав збагнути, де вінся подів. Чи не бранили його часом з іншими? Чи не зв'язали б у вас плячо? Так ніж? Не таківський Андрій, щоб даватися ляхам, живцем до рук. Проміж забитих теж не було його. Дуже замислився Тарас, та йшов пов свій полк, не чуючи, що хтось його давно вже гукає. «А хто мене кличе?» Спитав він врешті оханувшись. Перед ним стояв жид Янкель. "Можне й, пане полковнику", казав жид хапаючись та уриваючи голосу, ніби наважував оповістити важливу річ. "Я був у місті, пане полковнику," Подивився Тарас та й здивувався, що він вже встиг і в місті встиг побувати, який же біс тебе туди заніс. «Я зараз усе розповідаю панові», – проказав Янкель. «Як тільки почув я зорою крамбой, а козаки щенили стрільню, і я ухопив каптан, та не вдягаючи, і побіг туди, мерщій. Та аж у бій вже вдяг з рукавами, бо меніся хтіло довідатись хоч чий, через віщо це воно очинено крамбой, з якої речі козаки зачали стріляти. От, коханий мось пане, я узяв та й прибіг до самісінької міської брами, а решта війська вже входила в місто. Коли я зирк, аж попереду лави йде пан Хорунжий». Голяндович. Він чоловік мені знайомий. Ще з позаторіку винен мені сто червінців. О томусь, панечку, я й собі заїм, начебто, щоб виправити червінці, та війшов порзім у місто». «Як же ж ти у місто вийшов, та ще думка була виправити й бор», – проказав Бульба. «Що ж і байдуже, не звелів він тебе як цусика повісити». «Га, де вам, монпанусю, не звелів?» Наважився був пробі повісити, дали бі вже челядинці його були злапали мене, і налегали за шиємотузом, але ж я зачав благати хорунжого, казав, що й гроші підіжду, і пообіцяв ще позичити, якщо пан допоможе мені... «Повиправляти борги з інших лицарів, бо у пана Хорунжого я нічим не даюся від вас, мось пане, я вам, мужний полковник, усе викладу егеш, так бачите, у пана Хорунжого у кишені аж ні однісіньку тобі червінчика, хоч і є в його і хутори, і садиби, і чотири замки є, і степу до самого шклова, а не гурто грошей.